Att du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet hav. Hej och välkommen till, eh, till ett med. avsnitt. Ja, ja, men. Som går under namnet Spinrock Spinningrock var det? Till och med spinningrock var det jag googlade på spinning rock. Ja. Uh, och det som kom fram det var ju alltså rockmusik man har när man kör spinning. <laughs> just mm. Musik till spinning. Ja just det. Spin det är grunden ja, jag, tänkte jag tänkte på spin rock faktiskt när jag mm. skrev det. Men det blev spinning rock. Jag kan säga att uh, spin rock var en attraktion i Nörjesparken Liseberg i Göteborg mycket 2002 på den östra sidan Mölndalsån Usch. i samma roll som som Colorado och uh. och kanonen. Jävla otäckte Jag åkte Jag åkte jävla balder och bald. jag men det tre, tre, ja. periodalbanan. Men det var väl trevligt. Ja det var trevligt men det var lite otäxtel Ma Martin jag var där. Den här i Göteborg och så den här bergbanan är ju rolig. Det är som den bergdalbanan. Mm. Är inte det, det samma sak? Nej, baldrugträsen finns det ju en, en som var... Det var den är menar, den bergbanan tror jag. Ja, och den var ju... För jag tror de stängde elva och, och från klockan tio så var ju bara åka och så bara springa. Eller man var bara springa för det var ju som liksom ingen kö. Mm. Jag tror jag åkte tre gånger på raken ännu. Mm. Det var mm. väldigt nice. kul. Mm... Jag kan säga också att spinnrock är ett redskap för spinning av tråd och garn från ja. fibrer försedd med vingspindlet. Ja. Det var den jag tänkte, på. det var den du tänkte på. Men för jag trodde det hette spinning rock på engelska men det heter ju spinnrock. Ja, det kan eller så heter det det på engelska men att det är spinnrock på svenska. Jag vet inte. Spinnrock, jag kan säga att, att ett namn för spinnrock är ju spinning jammer. Ja just det. Kanske jag blandar ihop dem då. Spin, spin, spinning Jenny. Och Spinning Jenny är ju ett eh, var ett bra band från San Francisco som jag såg i Los Angeles 2008, mm -hmm. mm -hmm. som jag även hade med på samlingsplatta. Okej. Okay. Vad tänker du med då man säger spin, spin eller spinning? Eh, ja, jag tänker på. Vince, Vince, spindle, wow, spin bara, spin bara, spin up and Råkspinden ja. Det är du på det. No, ja, nej, det tänkte jag tänkte inte på. Men jag tänkte på det här som. Som har, jag vet inte om det är ett önvikst Men där här med skrokka. Man sitter och spinner ja, ja, ja, ja. ja, det kopplar inte jag. Man sitter och spinner ja. Alltså jag, jag har bara hört det liksom vi ja, från, nä, från, nä Av näsan ja, ja. Förhandlar han igen Jag sitter och spinnar ja, jag är ett Men jag vet inte, jag har aldrig hört Av en annan människa Alltså förutom den här gruppen alltså, ja. Spinnkungarna Det är det, Helt så för Öviks humor Spinné. Spinné Ja det är att man fantiserar liksom, så, spinner och olika saker Ja Som näslen och solaxen Du Jo men det är som eh, Vi hade ju en, en kille på, på jobbet Som slutade han Jag tror han hade berättat om honom Mikael en, ja. en, en, en yngre kille, han var där i Han har ju stort av Ja, ja Och efteråt han han Mike Mike ja. men han var Han måste ju ja, öka medicinen alltså. Han var ju yngre i under 25 och, Väldigt är och lite och, och, och i alla fall så han kunde sitta och sova på På första morgonmöten som vi hade Och mm. så såg jag att han nickade till Och så, sen så var det upp på fritidsmötet Efter det Och då satt han också och, och, och sov Det med någonting var det. Mm. Jo Och så så, så, vad heter det, så Men han skulle, han skulle ha någon breakdance-kurs Eller någon danskurs och så ska vi byta Vi byta tider Jag tror att jag, pratar, jag, tror jag berättar för ja, ja. Ja, men Vi ska byta tider Han och jag eh, Onsdag och torsdag Och så är det torsdag och så. Ja, Han ska gå tider idag ja, men Ska jag alltså byta tider måste vi, vi måste ju börja på onsdag så, ja. Vi kan inte börja att, att, att jag ska jobba längre Vi måste ju börja liksom mm. Samma vecka Aha, Nej, men då, då, då säger jag upp mig så han sa ju upp så. Ja, lite prat prata med Lena. Jo men vi är i väldigt mycket. Ja. Och då var det spinnar spinnar om han, jag och en annan kille på börja att. Jo ja, men han var ju liksom kultförklarad. förklara ja. jag och en Joakim på att Rektor skulle sitta till hösten. Äh, äh, äh, vad heter det? På ett, äh, äh, på ett möte så skulle hon presentera en ny medarbetare. så skulle man komma in och då skulle vaktmässan komma och styra in hon pompera för han stod och sov. <laughs> och, så, och, så var det, och så var det, vad heter det, till till den här låten med som banan. ding, ding, ding, ding, ding, ding, glida in och så ska ding, ding, ding, ding, så stod och ding, och så skulle de det två vaktmästare, En av vart köra pira, andra vart hade den en kyte trådar som till vinken i händerna. Så han skulle han skulle, ena den andra skulle dra i snören så att han bara det ingen kyte tappa händerna. Det gick. Ja, det är ju svårt att få tag. Du har lyssnat ett exempel på spinneri. Ja, det är spinneri. Så att det, det är inte bara eh jag är från övikt men ja. ja, men du är äcknast i de klassiska spinnarna. <laughs> Nej, Aslund, Solex du, Och näsan är väl den största? Ja, den största, är den största. Jag, jag, Nu har han man kommit på begreppet också Ja, så. jo Antagligen. Men då har det ju Blivit som sagt Men vi har ju, Det är inte bara näsan som är en spinnare Nej Utan det är även ett fiskdrag Ja det Just det Mm och jag tänkte, eh, lite våra ett fiske idag som består av en kropp och en sked. Vissa spinnar har dubbla skedar. Ja, det här är liksom, det här är ju vardag för vissa, de fiskar som ja, ja. Som roterar runt kroppen när den drar sina vatten. Den roterade skeden skapar julvågor och ljusreflexer som rovfiskar uppfattas som en fisk på flykt. Bra till främst in speciellt gös, speciellt och äda, men kan även användas för andra fisker. Nu tänker jag att... Jag räknar upp några... Mm. Jag kan vara på här, räknar upp några och ska säga om, om det är... Om det är en spinnare. Eller om det är påhittat. Jensen insekt. Det en spinnare. Ja. Molden. Nej. Ja. Meps. Ja. Mm. Boblex. Ja. Fan, du är ju Abu-murrum-spinnaren? Ja. Mm. Myr-spinnaren? Nej. Det det. Jaha. Myran-sipp? Nej. Nej. Myran-snopp? <laughs> ja. <laughs> Nej. Uh -huh. Jaha. Det var väldigt bra ja. Myran-vipp? Pitt? Eller så sa Myran-vipp? Nej. Jo, faktiskt det. Vad heter det? myran sip och snop, fanns det en my, my, myran myran Abu reflex. Ja. Ja. Abu Ja. Mm. Abu flöjten. Nej. Bra. Elephant roller. Ja. Nej. Mm -hmm. Yellow mask. Nej. Hello Holocaust vibrations. Nej. Nej. Skrillex 4. Nej. Jag vet inte. Blue Fox Vibrex. Ja. Mm. Och Panther Martin. Ja. Fånigt namn. Ja. Ja, fin. Fan vad duktig det var. Martin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja. Ja. 14 rätt ska jag säga. 1, 2, 3, 4... Fyra fel bara. Oj, oj, 14 oj. 14 av varit om det var kunde mycket. Mm. Eh, jag har tagit lite ord som var ah, rock. Angående rock. Mm. Och då var det ju, temat var ju spinning rock. Mm. Men spin rock. Och sen har vi ju pungkrock. Mm. Båderbrock. Mm. Bilkrock. Mm. Barock, mm. överrock, pubrock, The Rock, gånger två. den tycker... och filmen. Ja, då är det gånger tre. Men det finns ju en skådskåda som kallas The Rock. Mm. Jag, Jag, Jag tror tänk... man heter nu. Men... Jag tänker Sen. på när Sean Connery var med en, då Ja det är liksom... den. Ja, men han och det var ju han hade något jag måste ha löst händer, för det var ju mycket Alltså, welcome to the rock Han slådde ja Det är väl hans kännetecken lite grann Welcome to the rock mm. ja. Folk rock. Marocko Rockring eh, Trocka bottnar mm -hmm. eh, Och så har vi den Rocka Fisken Fisken, rocka ja. så har vi det här dagen, sockrock Sockrock? Rocka sock ja. Och så har vi ju Klassiska hunden birocka. Och så har vi ju Gamla klassiska Kotbock mm. Guldlock Och så har vi begreppet Styrinstock Jävla veck att åkte vart den styr i en Men han, Det är kompis i som Eller när han gick i splaornes så gick i platoser. Hakan Eriksson. Nej han kunde inte säga är riktigt. Han han, han sa ofta styr i en <laughs> Jag kan Men det är ju som du har, du har ju berättat förut om om en, en, en sekundstudenter, säkert på kursfakt som heter som heter Andreas Eriksson. Edixon. Ja, och han hade också tagit fel, så han, han, bytte, han bytte namn till Andreas E. Gickson. Med J? Ja. <laughs> okay. Och det är med, jag tänkte, du är ju smart när här ja. konstnärskrej. Andreas grej. E. Gickson. Mm. tydligen så sa han ju det också. Men, ja, vad heter det? Andreas E. Gickson. Ja. Han kunde tagit fel. Ja. Och det, det är ett, ett bra grepp om man är konstnär. Jag hade inte kommit ihåg honom annars. Nej, Andreas. Nej. Nej. Du är, jag ser väl att du har en bild på, på Beatles. Ja. Och idag är det ju faktiskt. att det är, man har fått någonting från Tolla. Men idag är det faktiskt 60 år sedan. Please, please släpptes. <laughs> ja, jag tänkte det. Alltså, jag trodde singeln eller någonting. För du, Lamy var det ju ett jubileum vi hade. Ja, men ja, just det. Just det. Nu var det första singeln. Och please, please ja. var det andra. Fast nu, nu menar jag LPN nu eller? Ja, jag menar LPN. Ja, Okej. Okay. Ja, bra. Ja, jag tycker det är, det är coolt. Stop, stop worrying. Help is on the way, Beatles. Ja. Jag bestämde när där på tycker Jag tror det, det, det är coolt. Vad heter det? Just det där. Det där hjälp märket är ju väldigt snyggt. Ja. Jag hade en sån t-shirt förut. Jag vet inte det Jag köpte första Liverpool. ja. Alltså. Jo, jag tror jag köpte en till Jag att jag köpte en Det var livbol också När Ellen har utsatt att träffa Samuel Så jag köpte en Help-T-shirt till han, Beatles Jag hade bara sett Att han hade sett den här en gång Och det var på någon bild där han var ute och jaga Och så han med blodigt råljus Under Help Enda gången han haft den Så han var aldrig mer Beatles-relaterad till mig Nej. Det här är ett originalfoto som jag fått från näsla. Det, det var coolt. Jaså? Alltså. Mm. Vad var det alltså, därför Det, det var... Musikhus? Nej. Det var, det var i Stockholm någonstans tror jag. Eller, det, var, det var någon som jobbade på ÖEA som hade varit, varit på konsert och tagit gjort. Mm -hmm. Det här är också originalfoto. är Ias. Han är otroligt snyggt. Ja. Så det är kul att man ser basisten och gitarristen och det här, det här är ju trummisen och sådär så. han skulle bara fåna sig såhär. Jävlar, ja, nej men det är ju Ja, det är ju kul, precis på Gångbron, eller på bron över till... Över Brottengatan? Ja. han ja, nu är det bra, nu är det bra på det här. Och så det här gängt. Ja, ja, sen har vi ju en bild på Jögga och, och Mats, det var något något bra. Är Peter Näslunds bröllop, eller i kyrkan, eller vad Jaha! Ja, spelar ju en, en låt med eldfarn. Jag älskar dig. Okej. Okay. Vilken platta rullar den på? Ett död skärma, tror jag. Mm -hmm. som att, då kommer man tänka att han sätter och skrockar. Ja, han gillar det. kul. <laughs> ja, men vad heter det? Vi, vi kommer inte så mycket långt med spinning, men vi ska väl skriva lappar, kan, va? Jag, jag, jag hade inte några till spinnakerna. Det är ju ett segel. Spinnacker. Nej, spinnacker heter jag. Det. det har vi tagit upp förut. Och så har vi ju den gamla musiktidningen Spin. Engelska. Nej, uh det. -huh. Mm. Och så har vi den här hiten. Du, du får en guldstjärna om du kommer på vilka som gjorde den. You spin me round, round, like a record round, round från 80. 3, 84, 85. Nej, knappast du eh, eh, spinner. <laughs> Spinning genus. Dead or alive? Good. Cool. Ja, jag kommer ihåg, men jag lyssnar aldrig round, på round. Jag lyssnar aldrig på det gick på bra. Tracks. Ja, men ska vi ta och skriva ihop. Ja, och dra Det behöver vi inte köra live utan vi eh, pausar. Ja, då är det dags för loppning. Och vi har snabbt ihåg vad jag skrev. Två I, i, Idag så, så skrattade jag film. Jag, jag tänkte på det. Jag vet inte hur vi fick in på det. Men då har vi sagt att lyssna flera gånger på vidjetten till Flexness. Där! Ja. <laughs> ja, det var ju en vidjant. Vad ska jag säga? Här står det. Hamburg! Hamburg! Ja, det är det. <laughs> Okej. Okay. Underbart. Mm. Det blir liksom en... Svå igen. Pre... Pre-taste för din hamburgares. Ja. Ja. Yep. Keep it up. Hej. Ciao.